Salamu alaikum warahmetullahi wabarakatuhu. Nakon kraće pauze nastavljamo dalje. Prije samog predavanja nekoliko opet tehničkih informacija. Nakon ovog predavanja opet ponavljamo, imat ćemo priliku usluševat sa večerom. Na, nakon zadnjeg četvog predavanja biće kviz. Biće vrijedne nagrade. Manje vrijede nagrade će se po ovim spiskovima koje upravo pišete, ne znam je što se svi upisali, tako da će onako neki broj otprilike se spomenuti, ko bude pod tim brojem, te će biti, da kažemo, utješnje nagrade. Biće neki, opet ponavljam, možda neki nisi čuli, DVD sa kompletnog ovoga, naučnog skupa i uh, svi tamo koji upišete ime, prezime i uh, vaše ostale podatke koje se traže, dobićete uh, kompletan materijal. Pitanja za kvisu iz vičerašnjih i uh, današnjih predavanja. Neće biti teško za sve one koji su bili prisutni, oni koji nisu, možete na ovim pauzama priupitati što je bilo da znate tačno odgovoriti. Najbolji muž svih vremena. Svi vi koji ste oženjeni, dobro slušajte. Svi koji niste oženjeni, još bolje oslušajte. A sve sestre, vi opet trebate dati podršku njima da se poprave, da budu muževi bolji. Profesor Hajrudina Hmetović u narednim minutama će vam nešto više reći na ovu temu. Bojero. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu vasallama, ubaraka ala nabina Muhammed, wa ala alihi, wa ashabihi ajma'in, Allahume la ilme lana illa ma'alamtena innek enta l'alimul hakim, Allahume alimna ma'yanfa'una vanfa'una bima'alamtena vazidna ilman ya rabbi l'alimin. Al Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allah. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina.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 Dakle, jedna od tema koju slušate i kojoj prisustvujete najbolji muž svih vremena ili uzor svim muževima. Allahu poslanik, Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Tema nimalo nije lahka, a Boga mi nije svako ni dostojan da priča o ovom najboljem insanu. Tako dakle da nije lahko pričati o ovoj temi. A pogotovo o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Dragi moji brate muslimanu i sestro muslimanko, brak nije igra i zabava. Brak nije igra i zabava. Nije prolazno uživanje. Kratkotrajna veza puko zadovoljavanje svojih prohtjeva i strasti, već je brak nešto mnogo više. Brak je velika odgovornost, težak emanet. Brak je potreban mnogo strpljenja, mnogo žrtve, mnogo odricanja, mnogo odlučnosti, ali na drugoj strani samilosti, prelaženja preko grešaka, lijepog ponašanja. Samo na ovakav način, ukoliko shvatimo brak i budemo ga živjeli, brak će nam obstati i živićemo sretnim bračnim životom. Naročito kada je riječ o vjernicima, kada vjernik i vjernica stupe u bračnu vezu, onda je to posebna Allahova blagodat za njih. Posebna Allahova blagodat je kada vjernik i vjernica stupe u brak. Kao što nam je poznato Allah subhanahu wa ta'ala za brak, U svojoj plemeni toj knjizi Kur'ani Kerimu kaže da je to jedan od njegovih ajeta. jedan od njegovih dokaza. jedno od njegovih znamenja. brak spajanje muškarca i žene i davanje da među njima postoji ljubav i samilost kao što kaže u suri Ar-Rad, džalla ve ala, "ومن آياته أن خلق لكم من od njegovih ajeta, od njegovih znamenja od njegovih dokaza, jeste i to, što vam od vaše vrste daje ženem. li teskunu iliha, da se uz njom smirite, da nāđete svoy smiraj, svoju spokojnost uz njih. Vaja'ale beynakuma waddata wal rahme, imađu daje da postoji ljubav i samilost inne fī zālika la āyati li qavmin yatefakkarun. Doista su u tome jasni, ajeti dokazi i znamenja za narod koji želi da razmisli. Pa zasigurno, ukoliko dođe do sklapanja braka između vjernika i vjernice i na ovakav način budu shvatili taj brak i živjeli, a naročito ukoliko budu maksimalno nastojali da svoj brak žive onako kako ga je živio Allahov poslanik Muhammed s.a.v. sa svojim suprugama, onda zasigurno iz takvog braka proizat ogromno dobro brojne druge blagodati iz ove velike Allahoje blagodati proizlazije mnoge druge blagodati Kao što i kaže džalaluhu ala u suri Al-Arafu vel baladu tayyibu bi izni rube wallazi khabusa la yakhruju Iz lepog predjela iz lijepe zemlje iz plodne zemlje mnogo šta izniče Ali iz one koja nije plodna koja je zakržljala, koja je zapuštena, teško da će šta izničiti. Pa ukoliko je riječ o vjerniku koji vjernici i pogotovo kada se poduče propisima braka, da bi ga živjeli po takvim propisima, onda zasigurno proizaće brojno dobro iz takvog njihovog braka. Zbog toga Islam posvećuje veliku pažnju organizovanju bračnog života, bračnom životu, formiranju porodice izgradnji porodice. Nama je dobro poznato da prva cigla u izgradnji društva je porodica. Pa ukoliko ta cigla bude ispravna, ukoliko bude jaka, ukoliko bude čvrsta, tako će biti i naše društvo, naša zajednica. I obratno, ukoliko bude slaba, je li slabo imati društvo, zajednicu. Pa zasigurno, bez imalo sumnje, najbolji i najljepši brak koji je ikada postojao i koji se ikada živio jeste brak Allahov poslanika Muhammeda s.a.w s njegovim ženama, s njegovim suprogama. Danas, nažalost, od nas samih imamo pogrešna razumijevanja braka. Pogrešna razumijevanja jeli, odnosa između muža i žene. Imamo brojne muslimanke koje se žale na svoje muževe muslimane, prakti praktikante koji praktikuju vjeru. I na drugoj strani također i muževi, ništa manje. Zato je, dakle, potrebno da se govori što je god moguće više o životu Allahovog poslanika alihi salatu, o slavom s njegovim suprugama. I zato govorimo. I ovdje, kako bismo na ispravan način uz Allahovu dozvolu razumijeli riječi Allaha Jalla Vala wa hun hunne bil maruf i s njima lijepo živite. S njima, sa ženama, lijepo živite. I želio bih da podvučem, a vjerovatno su to i Do predavači podvukli mogli smo zaključiti iz njihovih predavanja da ne bi trebao da bude slučaj samo sa brakom, da se podučimo iz života Allahovog poslanika alihi salatu sam kako živjeti sa svojim suprugom ili svojom suprugom. Već trebamo ugledati se na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi ve u svim segmentima našeg života. Jer ga je Allah djel levala zbog toga poslao. I mi se nećemo naći ni u jednoj situaciji Kada se u njoj nije našao Allahov poslanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah Jellevala to je davao i svoje milosti prema nama, prema svojim robovima, kako bismo imali nekoga za uzara, kada se nađemo u nekoj dotičnoj situaciji, da znamo kako je postupio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kako izaći iz te situacije. Zbog toga je rekao Jellevala u suri Al-Ahzab, Laqad kane lakum fi rasulillahi usvetun hasene. Vi u Allahovom poslaniku imate najljepši primjer. Vi Allahu Allahom poslaniku imate najbolji primjer. Rekao je Allah Jelle Vala u suri Ali Imran in إن كنتم Allah الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Reci o Muhammede, recim, dostavim, prenesim. Ako tvrdite da Allaha volite, ima li nekog od nas da tvrdi da ne voli Allaha? Onaj koji to tvrdi nije njemu mjesto ovdje. Nema ni jednog od nas, a da, dakle, ne tvrdi da voli Allaha dželle veala. I to mu je najveća želja da iskreno istinski voli Allaha dželle veala i da Allah njega zavoli. Kako kaže Ibn Ka'im rahimehullahu teala, nije mnogo čudno to što potlačeni voli onoga koji ima snagu, imućnog. To što si Roma voli bogataša, imućnog, to nije nimalo čudno jer ga imućni pomaže. Kada je potreban zaštite onaj koji ima snagu, zaštiti ga i slično. Ali je to kako čudno kada imućni onaj koji je bogat voli siromaha nema ga zbog čega voljeti nema razloga onaj koji ima svu snagu tog potlačenog nemoćnog nije potreba nam vaš ni malo pa i onda i te kako čudno zato najveća želja kako se kaže najveće um nije želja svakog vijednika i vjernice trebala bi biti da ga Allah dželle vele zavoli pa ako tvrdimo da volimo Allaha i da se nadamo Allahovoj ljubavi onda fetebioni slijedite mene, kaže Allahu poslanika alihi salata sallam, po naredbi svoga gospodara Allahovu jalavala. Dakle, trebamo u svemu slijediti Allahovu poslanika alaihi salata sallam. Ne u onome što nam se sviđa, onome što nam se ne sviđa, ostavimo. Hmm. Allah jalavala o tome mnogo govori u Kur'an Kerimu. Jedan od najupasnih hajata ali tako, فلا وربike لا يؤمنون حتى يحكمو كفيمة شجر بينهم, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج من ما قضايت ويسلهم تسليما. Tako mi tvoga gospodara, o Muhammede. Čitate Kur'an. Čitate Kur'an. Nailazite u Kur'anu na brojne zakletve. Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje se čime godono ono hoće. Doći mi, njegovi robovi, ne smijemo se zaklinjati ničim i nikim, ni, ni sakim drugim do sa Allahom djalevala. Nije dozvoljeno reći majke mi. A to je prisutno kod muslimana. Nije dozvoljeno reći životami. Nije dozvoljeno reći čak nikabe mi. Nije dozvoljeno reći ni mushafami. Ima razilaženje kod islamskih učenjaka. Ako pod mushafom misliš na knjigu, onda nije dozvoljeno. Ako pod mushafom misliš na Allahov govor koji se uči, onda je dozvoljeno. Dakle, jedino je dozvoljeno zaklinjati se Allahom. Do čim Allah Čellavala zaklinje se čime god on hoće. Međutim, kada čitamo Kur'an, nalazimo brojne zakletve i sve te zakletve su ogromne. Odnosno, s onim s čime se Allah dželavala zaklinje, to je od posebne važnosti. Vo šemsi, vo duhaha, vo leil, vo l'asr i tako. Nađite brojne zakljete, ili tako? Zašto se zaklinje ogromnim, posebno važnim, zbog onoga što dolazi nakon te zakljete? Zbog što dolazi nakon te zakljete? Pa možete misliti što dolazi nakon ove zakljete, kad se Allah sobom zaklinje. Pa kaže, fela wa rabbik, la ju'minun. Tako mi tvoga gospodara, o Muhammede, oni neće vjerovati. Oni neće vjerovati. Sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svim svojim sporojima. Svemu. Trebamo se ugledati na Allahov poslanika alihi sallam. I dok potpuno tvoju presudu drage duše ne prihvati. I dok se tvojoj presudi tvojim riječima, tvojim savjetima potpuno jeli, ne predaju. I sam Allahov poslanika alaihi salatu, sam kako prenosi jedan Sibir malika, bliži imam Bukhari, rekao je, Kullu jennet, illa aba. Svi iz moga umeta, svi vi, ući će u džennet. Kaže, svi iz moga umeta, ljudi koji će doći nakon mene, ući će u džennet. Osim onoga koji odbije. Osim onoga koji odbije da uđe u džennet. Pa pitao ashabi, a ko će tu odbiti? Zar ima nekoga da će odbiti džennet? slušali su iz plemenitih usta Allahovog poslanika alihi salatu samopis dženneta i uživanja u džennetu. Zar ima neko da će odbiti da uđe u takav džennet? Kaže men atani da halal džennet. Onaj ko mi bude pokoran, on će ući u džennet. Onaj ko bude nepokoran, on je odbio da uđe u džennet. Nači odazivanje svemu onome s čime je došao Allahov poslanika alihi selam islam sigurani put do dženneta, u protivnom put do džehennama. Zato, dakle, trebamo u svemu slijediti Allahov poslanika alihi salatu wasalam. I također i u ovoj temi o kojoj govorimo. Jer je rekao, rekao je Allahov poslanika alihi salatu sam, najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj porodici ili prema svojoj supruzi, a ja sam najbolji od svih vas prema svojoj supruzi. Zbog toga se treba izučavati njegov život, jeliko? i ovom segmentu. Ja sam najbolji od svih vas prema svojoj porodici. Pa, vjerovjesnikov, alihi, salatu, eslam, život sa svojim suprugama odlikuje se, dakle, s nekoliko osobina, desetak ili nešto više, nije moguće o svemu tome progovoriti. Dakle, ja ću, koliko mi Allah dželavala, dozvoli do akšam namaza da progovorim o tome a dobro bi bilo, rekao še naučni skup i vidim, ali ne vidim nikog tkoga sveske i olovke, ili su rijetki ti. Dakle, a, telefoni, ostali, aparati. Uglavnom, dakle, ne bismo trebali dolaziti na ovakva mjesta ili neka druga, samo tek tako, da čujemo što je rekao, imali nešto novo i slično, i dakle, trebamo, danas je velika, nasušna potreba, pogotovo kada se govori o najboljem stvorenju i njegovom životopisu, dakle, da idemo i grabimo što je god moguće više, gdje god Nađemo da se priča o Allahu džalavala i Allahom poslaniku, alihi salatu sam, trebali bismo biti tamo prvi. I nema, dakle, praktikovanja vjere dok se vjera nauči, dok se ne stavi u koljene, dok se ne sjedni i ne bude se učila vjera. Dobro mi znamo sjediti u školskoj klupi radi dunjaluka i godine provesti, svoj život ostaviti radi dunjaluka, ali radi vjere, hajde, možemo se zadovoljiti s nečim malim. Zato imamo problema, zato imamo ovakvo današnje pridržavanje za vjeru islamske strane muslimana. Dakle prije svega kada je riječ o bračnom životu Allahov poslanik Ali Hisalocom bio je takav i preporučivao je i oporučio naredio svima nama da dobro vodimo računa o odabiru svoga bračnog druga. Da dobro vodimo računa, dakle prva tačka jeste pravilan odabir svoga bračnog druga, supruge i na drugoj strani supruga. Zašto Zato što mi ne ženimo se na određeno privremeno vrijeme. Ženimo se da živimo i udajemo se da živimo do kabura s tom osobom. Zato trebamo dobro gledati s kim ćemo živjeti. S tom osobom ćemo provesti najviše vremena. I za sigurno onaj koji se druži sa nekom osobom, ta osoba će zbog tog dugotrajnog druženja uticati na njega mnogo, ostaviti mnogo, jer utica je na njega. Zato trebamo dobro voditi računa kakvu suprugu tražimo i kakvog supruga, kakvog supruga muža za svoj brak tražimo. Pa su došli brojni hadisi u kojima Allahov poslanik alihi salatu islam preporučuje nam kakvu suprugu tražiti i kakvog supruga. Pa vam je poznato da je došlo u hadisu, kaže Allahov poslanik alihi salatu islam žena se ženi zbog četiri stvari, zbog četvero. Ženu traže muškarci zbog četiri. I Allah, poslanik, alihi salatu veselam, poredao je upravo onako kako muškarci traže žene. Za razliku od nekolicine njih, malo njih. Pa je rekao, žena se ženi zbog četvero, zbog njenog imetka. Marke, evo očima, samo to. Zbog... Njenog ugleda, ako nije imućna, ali ugledna, onaj koji je ugledan, vrlo lahko može doći do imetka. Zbog njene ljepote i zbog njene vjere. Na kraju ljudi, ako ih pitaju za vjeru. Većina, većina. Zato nam je Allah, a i poslani hadisu. Allah poslanika, Allah prije svega upozorio nas na slijedjenje većine. I nije povuka, nije i bret u većini, već je povuka u istini. Nemoj da te obmane mnoštvo ljudi kada slijede nešto. Prvo gledaj šta oni slijede. Ne ibrat u tome u brojnosti, već je dakle u istini. Je li to istina ili ne? Pa kaže, -la -la, wa man fil Ako bi slijedio većinu ljudi na zemlji, oni bi te odvratili sa Allahovog puta. I kaže Allahov poslanik, aleyhis salacom, u ovom hadisu, nakon što je spomeno zbog čega? Ženu, žene muškarci, traže ženu, kaže na kraju uzmi onu koja ima vjeru. Nemoj da ideš za većinom. Većina prvo traži imetak, ugled, položaj, zatim ljepotu, na kraju vjeru. Nemoj da budeš kao ta većina, već uzmi onu koja ima vjeru, teribet jedak. Pa će ti Allah dati, jeli, blagostanje. Daće ti bereket. Jer ona žena koja dođe sa imetkom u brak, zna kako će postupiti i kako će raspolagati sa svojim imetkom. Ona žena, vjernica koja dođe u brak, sa ugledom, položajem, dođe iz ugledne porodice, zna ukoliko je muž iz siromašne porodice ili manje ugledne, neće omalovažavati svoga muža. Ukoliko dođe vjernica u brak, lijepa je, prelijepa, zna kome će pokazivati svoju ljepotu i slično. Ali ako ne bude vjernica, bude imala i metka, po se rasipala, pa te omalova, omalovažavala, pa pokazivala svoju ljepotu i drugom, ona je Haman najmanje tvoja žena. Zato, dakle, traži onu koja ima vjeru. Također je rekao Allah u poslanika alihi salatu sam, dunjaluk je uživanje, naslada, a najveće, najbolje dunjalučko uživanje, dunjalučka naslada jeste čestita, hajrli, žena, vjernica. To je najveća blagodat koja postoji na dunjaluku. I poznat vam je hadis koji se često spominje kao prvi hadis. Jeli, se Sva dijela se vrednuju prema nijetu, prema namjeri. I čovjeku pripada samo ono što je naumio. Pa ako učini hijžru radi Allaha i njegovog poslanika, njegova hijžra je premještanje radi Allaha i njegovog poslanika. Ako učini hijžru, premjesti se u neku zemlju da bi se uženio ili da bi stekao nešto od imetka, njegova hijžra je zbog toga. Kažu komentatori zbog čega se ovdje žena spominje imetak. Zašto nije nešto drugo spomenuto? Kažu zato što je žena najvredniji imetak čovjeka na duljanog. Najveće i najbolja blagodat nakon imana, nakon islama koju čovjek može, može da uživa, dakle, dobru hajrli ženo. Na drugoj strani, Allaho poslanika alihi salatu osalam podučava, savjetuje ženine staratelja, babu, djeda, amiđu, ko već zastupa ženu za koga da da svoju čirku, svoju jeli, unuku, svoju sestru i sl. Pa kaže, kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom, i čim ste moralom, karakterom, ponašanjem zadovoljni, udajte svoje kćeri za njih. Kada vam dođe prosac koji je vjernik i zadovoljni ste njegovim ponašanjem, udajte svoju kćerku za njega, doista ako tako tako ne postupite, nastaće velika smutnja i veliki razvrat na zemlji što i vidimo danas. Dakle, pravilan odabir supružnika. Nakon toga, Allaho poslanika alihi sallacom, kada stupimo u brak, na ovakav način. I kada je stupao i kada je živio, mnogo je volio svoje supruge. I ni malo se nije libio. Nije se stidio da drugima da do znanja koliko voli svoju ženu. Koliko voli svoju suprugu. Volio je mnogo svoje žene, mnogo svoje supruge je volio i davao je drugima doznanja da voli. Obavještavao je druge da voli svoje supruge. Povajem pa poznat slučaj Amra ibnul Asa radi Allahu talan, koji je friško primio islam. Nakon toga što je friško primio islam, Allahov poslanika alihi sallam postavlja ga za emira, vojskovođu u jednoj bitci. Pa je mislio Amr ibn As, da ga Allahov poslanika alihi sallam posebno voli. Odmah mu dodijelio funkciju i kada je sjedio s njim, kaže Amr ibn As, ja pričam s poslanikom alihi sallam, on mi se sve smiješi. Gleda me u lice, gleda me u oči i smiješi mi se. Ja njemu jednom smiješi se pa sam pomislio da mene najviše voli. Ali takav je bio poslanik, ali hissalam sam sa svima, nije pravio razlike i narošto sa siromasima je bio takav. Pa kaže, hoću ga pitat, ne mogu, da držim u sebi. Kaže, Allahov poslanić koga najviše voliš? Kaže, ajšu. Nije se stidio. Koga najviše voliš? Kaže, ajšu. Kaže, ne pitam za žene kazdejeći sebe, pitam za muškarce, kaže, njenog babu, Ebu Bekra, pa je dalje nastavio da priča, ali opet na isti način poslanika Alehi Salocam postupa prema njemu, kaže, možda sam ja na drugom redu, možda mene voli, nakon Ebu Bekra. Koga nakon Ebu Bekra najviše voliš, kaže, Omera, pa opet priča, smiješi mu se poslanika Alehi Salocam. Kaže, možda sam na trećem mjestu, koga nakon Omera najviše voliš, kaže, Osmana, ušutio sam, na mene spomene najzadnik. Na kraju. Dokaz iz ovoga hadisa jeste da se nije ni malo stidio da kaže na prvom mjestu a išu najviše voli. I muž i žena trebali bi jedno drugo najviše da vole. Jeste, roditelji imaju svoje posebno mjesto, o tome ne govorimo. Nakon roditelja muž treba najviše da voli, da poštuje, da uvažava svoju suprugu i obratno. Samo na takav način brak može da obstane. Jedne prilike, kako bideš ima muslim, ostale žene ha, malo Odvojile se od Ajša i žele malo da Ajšu odvoje od poslanika Ali Hissalusam. Napadaju je i slično, pa šalju Fatimu. Ne one da odu poslaniku Ali Hissalusam, već šalju Fatimu koja je bila ljubimica, jele, poslanika Ali Hissalusam, njegova kćerka, da ode da se zauzima za njih protiv Ajše. Pa kada je došla, iznijela, kaže, o Ajša, kaže poslanika Ali Hissalusam, o Ajša, je li ti voliš ono što ja volim? Da li ti voliš ono što ja volim? Voliš li onoga koga ja volim? Kaže, volim. Kaže, onda je volim. Onda Ajšu voli jer doista ja Ajšu volim. Doista ja Ajšu volim. I mnogi drugi primjeri u kojima Allahov poslanika alihi salat sam, nije se ni malo stidio da svoje osjećaje koje gaji prema svojim suprugama kaže i drugima. I takvi bismo trebali biti i mi. A narošto da kažemo jedno drugome. Provedemo život, a ne kažemo ženi volim te, jel i ostalo. Zatim, Allaho poslanika alihi salatu sam šalio bi se sa svojim suprugama. Igrao, zabavljao. Dobro nam je poznato kazivanje kod Ebu Davuda i šeha Albani, rahimehullahu tala, ocijenio je hadis dobri. Kazivanje kod Ebu Davuda u kojem se spominje da je poslanika alihi salatu sam bio u jednoj od bitaka. A kad god bi išao na putovanje poslanika alihi salatu sam bi vodio neku od svojih supruga. Kao što je poznato imao i više supruga. Pa bi vodio jedno od njih. Tada, na tom putovanju, bila je Ajša, radijalavana. Pa ostali ashabi koji su bili s njima u njihovoj pratnisu malo poodmaknuli. U stvari, poslanik Alihi Salata sam je rekao, idite malo naprijed. Pa su otišli, pa je upitao Ajšu, Ajša, da bi se ti sa mnom malo takmičila u trčanju? Hej, da nas neko vidi da mi sa ženom izaćemo negde na kakav brijeg, Poslanik Alihi sallam, najbolje stvorenje, najodabraniji poslanik, predsjednik države, najbolji vojskovođa, najbolji daja, kaže, da li bi ti da se malo sa mnom takmičiš u trčanju? Pa se potakmičila i Aisha radijallahu ta' lanha prestigla ga, pobjedila, uglavnom došla prva, nije u redu da se kaže pobjedila. Jele. Došla prije poslanika Alihi sallam na određen cilj. Pa kasnije, kada su ponovo prolazili tim istim putem, Na sljedećem putovanju kaže da se opet takmičimo, ali tada Ajša radijelullahu te lanha, malo se bila, jeli, udebljala, malo bila, porasla, pa kaže takmičimo se opet. Pa ju je poslanika Alihi Salavca sam pretekao, pa je rekao hadihi bitilko, ovo je za ono. Ovo je za ono prošli puta. Poslanika Alihi Salavca sam dakle takmičio se u trčanju sa svojom suprugom. Mnogi od nas o tome i ne pomišljaju. Ne smiješ mu ni reći da to treba učiniti. I slično. Mnogi od nas nasmijanog su lica, vedra, prijazna lica, lijepe riječi, ali za svakog drugog osim za ženom. Na ulici, na poslu, bilo gdje drugo osim u kući takvi su. Čim pređe kućni prag, potpuno druga osoba. Nema nasmijanog lica, vedrog prijaznog lica, lijepe riječi. Da se igra zabavlja sa ženom, ne? Vojna disciplina nastupa s njegovim nastupom čim se pojavio kući. Allah te oputlje. Budi na svakom drugom mjestu ono što jesi, ono zašto si se školoval, ono kakvim te je Allah dželevala učinio, ali kad dođeš u kuću, onda si muž. Onda nema više inženjer, medicinar, doktor, ljekar i ostalo, onda si muž. Budi što god hoćeš izvan kuće, ali kada dođeš u kuću, onda budi, onda budi muž kao što je bio i Allahov poslanik alihi salatu osa. Također se prenosi u hadisu prenosi ga Ata i da su, da je vidio dvojicu džabira, ashaba, mladića. Kako gađaju? Pa su gađali, gađali, gađali jedan od njih klonov. Ne može više da gađa. Pa mu kaže ovaj drugi džabir uljenio si se. Ljenoste uhvatila. Doista sam čuo Allahov poslanika alihi salatu sam da kaže sve što nije spominjanje Allaha to je besposlica i zabava osim četvero mimo spominjanja Allaha, još ovo četvero u tome je korist, jeli? pa je spomenuo između ostalog zabavljanje sa svojom suprugom. Igranje, zabavljanje, šaljenje sa svojom suprugom. A iša radijallahu te ta lanha također pripovijeda, kaže, kupali smo se ja i Allahov poslanik ali ih u jednoj velikoj posudi. Ta su bile velike, jel, ogromne posude. Danas bismo mi rekli banja ili nešto slično. Kupali smo se ja i Allahov poslanik alejselallahu sallallahu alayhi vasallam. Hvatali vodu zajedno iz jedne posude, pa bi govorio daj meni, daj meni. Ha. Mi ovako da postupimo, to nam ne pada na pamet. Također kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, poslanik alejselallahu sallatu ve salam ljubio bi svoju suprugu, a bio je postač poljubio bi, znao bi poljubiti svoju suprugu, a bio je postač, pa se nakon toga smiješila Ajša, ukazujući da je ona bila ta koju bi, koju bi poljubio. Također, prenosi se u drugom rivajetu da je krenuo poslanik Alihi Salacom da je poljubi, pa je rekla, ja postim. Pa kaže, šta smeta, ja postim. Kaže, ja postim, šta smeta, ja postim. Pa je dakle, znao da poljubi svoju suprugu. Poznato je također da je rekao poslanik alihi salatu oslam, sve ono što podijelite imaćete ćete za to nagradu sadakje pa čak i da podignete zalogaj do usta svoje suprugi. Hej, znamo li mi ovo? Jel ja smo namjerno zaboravili? Namjerno preskačemo te hadise. A kaže imam neovi buduć da hadis bilježi Buharija i Muslim, kaže imam neovi ovi, osvrćući se na verziju koja je zabilježena kod imama muslima, kaže A stavljanje zalogaja usta svoje supruge obično dolazi iz zabave, iz igre. Nije to tek tako, ja ću tebe hranti imene, ko će više odlomiti od krompiruše i ostalo. Ne? Vez, dakle, igraju se, zabavljaju, pa tada dakle daju jedno drugome usta. Dakle, iz svega ovoga, a hadisa je mnogo koji govore o ovom detalju bračnog života Allahov poslanika alihi salacom. Kažu islamski učenjaci da igranje, zabavljanje, šaljenje, sa svojom suprugom naređeno je šerijatom mužu. To nam je naređeno. To nam nije stavljeno na izbor hoću ili neću. Ženo, ja u svoju sobu, ti u svoju. Ne primiči se. To nam je naređeno šerijatom. Poznato vam je kad je Đabir Ibn Abdillah radijallahu anhum oženio se. Imao je samo babu. Majka je rano umrla, preserula. Ostale sedam ili 9 kćerki s njim i babo preselio na Uhudu, kao što je poznato prvi čovjek, prvi ashab koji je preselio na Uhudu, bio je Džabirov baba, Abdullah. I imao sedam ili devet kćerki sa sobom, Džabir. Pa je nakon toga se oženio, oženio se ženom koja je već bila udavana, dakle Udovica, koja je također imala djecu. Ta pa poslanik Alehi Salocam jednog dana vidi Džabira i primijeti na njemu ženske tragove, primijeti na njemu nešto. A? Pa kaže se to ženio Džabire. Kaže ja sam. Jesi loženio udovicu ili djevojku? Ka nije bila udavana, kaže oženio sam udovicu, puštenicu. Pa mu kaže zašto nisi oženio djevojku da se igraš s njom i da se ona igra s tobom, da se zabavljaš s njom i da se ona zabavlja s tobom. Dakle, Allahov poslanika alihi salacama, ako ne bi bilo nikakve potrebe, davao bi prednost da se ženi, dakle, žena koja je djevojka. Međutim, Jabir Ibn Abdelilah je pojasnio, pa je rekao, Allahov ako im dovedem djevojku, djevojaka imam, moje, kćeri, moje sestre su sve takve, još da im dovedem i takvu djevojcu, još da se ja od njoj brinem, brinem se od o, o, sa ovim sedam i devet i da još takvu dovedem, ha? doveo sam ženu koja već ima djecu, koja zna jeli sa djecu. Zat Poslanik, salallahu alihi wasalam, dozivao bi svoje supruge najljepšim imenom, najljepšim nadimkom. Koristio bi, dakle, čak i nadimak. Ne bi samo je zvao po imenu, već i po nadimku. I nama je svima dobro poznato koliki trag na nas same ostavlja kada te neko lijepo dozove. Kada te dozove po tvojim imenom ili po tvojim lijepim nadimkom, kako želiš da se jeli, dozivaš ili slično. Znamo, svi mi to. I mi to volimo. Dobro, kada volimo, onda daj da tako postupamo i prema drugima. Ne mojmo zaboraviti hadis Allahovog poslanika, ali ih da je rekao, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbeli ehihima yuhibu li nefsi. Niko od vas neće vjerovati kako treba, pravim imanom, potpunim imanom, sve dok ne bude želio drugim ono što želi i sebi. Pa želiš sebi da te neko polijepom doziva, polijepom spomnje, onda doziva i druge. A žena nakon roditelja je najpriča za to. Da je dozivaš po njenom imenu ili po nekom njenom lijepom nadimku. Allahov poslanika alihi salatu sam bi bio takav. Pa bi dozivao ajšu, ja ajš, ja ajš ili ja humeyra, o rumenkasta i slično. Nažalost, danas muslimani, ha, dobro znaju kakav uticaj ostavlja dozivanje po lijepom, ali ga koriste obratno. Ali ga koriste obratno, pa dozivaju svoje žene i svoju djecu, ha, po ružnom. Kažu, jedino se u Bosni kaže, pita se kuha, kahva se peče, kćerka se doziva sina a sin se doziva majmune. Tako je kod nas. To je jedino u Bosni. Kažu, u Bosni jedino se pita kuha, kahva peče, što bi trebalo obratno, jel majke bolje znaju, jel kćerka se doziva sina, a sin se doziva majmune. Ni dobro znamo koliko lijepo dozivanje, lijepim imenom ostavlja na čovjeka, ali to koristimo obratno. Ha. Pa mnogi kada se ožene, stupe u brak, dozivaju ženu najljepšim imenima, što kaže jedan brat, a koristi za one kućne ljubimce izraze, jeli? Pa kaže, pile moje, telence moje, kako, kako brak odmiče, kaže, i životinje rastu. Pa nije više pile nego je, nije više telence nego je, nažalost. Što bi trebalo, dakle, ono što je bilo na početku, da tako bude do kraja života. Allahu poslanik, sallallahu alihi veselam, poštivao bi svoje supruge, uvažavao, cijenio, bio im od pomoći. I tako, na takav način, trebamo shvatiti brak. Brak nije iskoristavanje. Brak nije institucija iskoristavanja, već je brak institucija uzajamnog potpomaganja. Ne ženiš se, niti se udaješ da bi jedno drugo iskoristili i na kraju ostavili. ne. Stupamo u brak da bi smo se uzajemno podpomagali. Žena i kod svoga babe, dakle tvoja žena i kod svoga babe je imala i metka, imala je šta obući, šta pojesti, imala je krov nad glavom. To što joj ti isto nudiš, to je imala kod babe. Ona hoće da se smiri, kako je rekao Đeljavala, lijeskunu i lejha. I on i ona hoće da se smire jedno uz drugo da uvažavaju, da cijene jedno drugo, da poštivaju jedni drugog. I na takav način, dakle, trebamo shvatiti brak. Poslanik, sallallahu alihi u sallam, cijenio bi svoje supruge, poštivao bi svoje supruge, savjetovao bi se s njima, pitao bi njih za savjet. ne tek tako radi reda, eto da vidi da je pita za nešto, ne, već bi prihvatao njeno mišljenje. Poznato je, na i biji. Kada je poslanik Alihi Salat sam usnio san da će ući u Meku i da će obaviti zajedno sa svojima shabima, je li umru u Mekki i krenuo je na to putovanje i obukli se i krenuli za, da obave umru na domak Mekke, bili su zaustavljeni od strane Mušrika i tu se potpisao ugovor da ne mogu sada ove godine ući u Mekku već da se vrate i da dođu sledeće godine na određen način bez oružja i, i, i, jeli, i na takav način deset godina da dolaze da obavljaju umru. I budući da su ustupili u umranske obrede, sada prekidaju te umranske obrede, moraju se iskupiti, ne mogu da nastave. Poznatom je, kada čovjek ne može da nastavi hađ, ne može da nastavi umru, mora da zakolje kurban, Dobri je glavu, da skine i hrame i da zakolje kurban. Na takav način se iskuplja i vraća se nazad. I kaže, zakoljite kurbane, obrijte glave, skinite i hrame i vraćamo se. Niko da shaba ni ne sluša. Niko, niti skida ih hrame, niti brije glavu, niti kolje kurbanja. Kaže, šta je ovo? Znate šta znači iskazati neposlušanost na pokornost poslaniku, ali hissalatu islam. Pa ulazi ljud, srdite Allahov poslanika, ali hissalatu islam, ko je dumo seleme, pa kaže, nemoj tako Allahov poslanići. Idi ti prvi, pa obri glavu, skini ih hrame za kolje kurbanja pa je tako postupio i nakon toga svi ashabi za njim se poveli. Svi ashabi se za njim poveli. Jeli, naključovao je svoje, uvažavao je svoje supruge. Pomagao bi svojim suprugama. Pa prenosi se dakle da bi Allahov poslanik alihi salatvam bio u kući kao i svaki drugi insan. Zato kažem kada dođeš u kuću, makar bio doktor svezao sa diplomama do nebesa, u kući trebaš da budeš muš. U kući trebaš da budeš muš kaže Ajša bio je kao i svaki drugi insan. Šio bi sebi odjeću, krpio bi sebi odjeću, zašivao bi svoju obuću, bio je na usluzi svojim ženama kada bi zaučio ezan ili kamen za namaz odlazio bi odlažio na namaz. Čak se spominje da bi muzao Jovce, da bi muzao Jovce, Allahov poslanik alejhi salatu ve selam. Do nas pomogne ili šta ženi i izađe li haber iskuće papučar odma. Poslanik, ali ih je bio takav, pomagao svojim suprugama. Zatim, praštao bi svojim suprugama. Prelazio preko grešaka ukoliko bi mu one nešto učinile. Po pitanju njega, ne po pitanju Allahovog dina, Allaho vjeri. Ako bi učinile neku grešku, prema njemu ogriješile se, nešto mu rekle, znalo se desiti, prelazio bi preko toga. Omer radi Allahu talan kaže, prenosi kako bježi ima Buharija, žene u Mekki nisu smijele pisniti muškarćima, muževima, mi smo bili šefovi. Ali kaže, kad su došle u Medinu, kad su učinili hijdžru, onda vidle da žene u Medini hoće svašta da, da kažu. Pa su i naše žene podučile se od tih ensarika od e, stanunica Medine. Pa kaže, nije moguće, to žena, Omerova priča, Omeru kaže, nije moguće da to govorite, kaže, jeste i tvoja i tvoja hafsa govori poslaniku Alihi Salosom i nabrojimo se. Dakle, znali su reč I poznao to mi Ajša radijallahu talanha da je znala jeli mnogo šta da kaže. Međutim, Allaho poslanika alihi salatu slan, prelazio bi preko toga i oporučio nam je, rekao je poslanika alihi salatu slan, vrlo bitan hadis, dakle, treba ga zapamtiti, razumjeti na ispravan način, rekao je oporučujem vam lijepo obhođenje prema ženama, jer je doista žena stvorena od krivog rebra. Pa ukoliko budeš htio da ispraviš što krivo reburo, naglo slomit ćeš ga. A ako ostaviš ga, ne budeš ga dirao, popravljao, živit ćeš vas da sakrivim, oporučujem vam lijepo obhođenje prema ženoma. Da neko pogrešno ne shvati, ovim hadisom ne želi se ukazati na manjkavost ženi, ne želi se ukazati i omalovažiti, jel na ženu, ni podaštavati žena, pocijenti žena, ne, već se želi ukazati nama, muškarcima, kako na koji način da se obhodimo prema ženama. Kada ti se kaže neko je slab, neko je bolestan, Toti se kaže da znaš kako ćeš se obhoditi prema njemu, a ne da ga šutiraš, da ga ostaviš, nek se brini samo sebi i slično, ne, već dakle, kako bi znao kako se obhoditi. Zato, dakle, prelazimo preko grešaka jednim i drugima, pa ćemo živjeti, inšallahu teala, sretnim životom preko grešaka koje se učinu nama, njeli, a ne dakle, Allahom dinu, Allahom vjeri, to je drugo. Na to se dakle mora ispravljati. Kaže također poslanik wasalam, neka vjernik ne prezire, ne mrziji vjernicu. Neka muž vjernik ne prezire svoju ženu vjernicu. Ako bude prezirao neku njenu osobinu, nešto kod nje nije mu drago, neka pogleda u drugu osobinu s kojom će biti zadovoljan. Potpunog insana na zemlji nećemo naći. Budemo li tražili, ostaćemo sami mi. Nećemo se nikada ženiti, nećemo se ikada udati. Nećemo imati prijatelja. Potpunog insana nema na Dunjalku. Zato živimo sa svojim suprugama i koristimo ovu metodu. Poslanik Alehi Salatu Osalam je koristio. Poznat vam je slučaj kada je Allah u poslanika Alehi Salacom boravio kod Ajše. Dan je bio Ajšin dan. Pa je jedna od njegovih supruga u Moselema poslala mu hranu. Bilo je gostiju kod poslanika Alehi Salacom, došlo o shlabi u posjetu, pa je u Moselema Druga supruga poslala tanjir hrane. I sada dolazi hrana, neka tamo druga žena spremila u mojoj kući, to znači dokaz da ja ne znam skuhat, i ostalo, dolazi ajša i mnogi verzije ovog hadisa postoje. Uglavnom razbila je taj tanjir, ispao je tanjir iz ruku Allahom poslaniku i hrana se prosula. Da se to nama desi. Pogotovo da žena izađe pred naše gost. I na takav način, spomnio se u jednom rivajetu, S kamenom, znači sad čekit ćemo da žena izađe i da ti razbije. Ne znam šta bi bilo. Ko bi nju sastavio, jedini Allah. Ali kaže poslanika, ali hisalo sam, saginjući se, pognuo se, iskuplja onu hranu, sastavlja dijelove tanjira i kupi hranu u tanjir i kaže, um kaže onim prisutnima, vaša majka je samo malo ljubomorna. Jer je li supruge poslanika, ali hisalo sam su naše majke. Pa je rekao svojima shabima, vaša majka je malo ljubomorna i kaže, ništa, hrana za hranu, tanjir za tanjir. I završeno. Hranu, prosuva se hrana, ne možemo sad jesti ovu hranu, tanjir se razbio, znači ajša, spremi nam hranu, što smo trebali ovu da pojedemo, i tanjir ima cijeli da vratiš. I tu se završava. Dođim kod nas, ne znam šta bi bilo. Spominje se tamo jedan slučaj, jedan htio po svaku cijenu da se rastavi od svoje žene, ali žena bila hajle, bila čestita. I kako god samo čeka nešto da žena uradi što njemu nije povolje odmah da je pusti. Da ima bar bilo kakav razlog, ali žena hajli bila. I ode kod svojih baba, alčaka, koji on što je bio. I kažemo, nije to problem. Sad ćemo mi recept. Idi sa ženom pored vodopada. Idi sa ženom pored vodopada. I kada budeš prolazio pored vodopada, reci, Subhanallah, vidi kako lijepo voda pada od oz do gore. Vidi kako voda pada lijepo dozdo gore i ona će te ispraviti. Kako se ne bi ispravio? Ona će te ispraviti kako da pada voda od dozdo gore, već pada od dozgo dole. I ti da mene ispravljaš, šamaru joj za zalijepi, rastava brak. Šta je? To je već bilo dobro isplanirano da nije mali pokvario plan. Imali su djete. Pa su poveli Sinčića u šetnju. I ona očekivala jeli, da će lijepo proći šetnja. Pa kaže, subhanallah, vidi kako lijepo voda pada od ozdo gore. A sin kaže, babo, babo, nije od ozdo gore, već od ozgo dole. A ona uzme prut, kaže, ne, nego onako kako babu kaže. <laughs> pa malog gdje stuče, kaže, ne, onako kako babu kaže. Tamo da je naopako, onako kako babu kaže. I osta žena. I osta žena njemu na žalost. Ebu Derda radijallahu telan kaže svojoj supruzi kada se oženio. Kaže kaže svojoj supruzi kada su stupili u brak kaže i prelijepi savjet dao i svojoj supruzi svima nama ako želimo živjeti u braku opstati u braku i živjeti sretnim životom držimo se ovog savjeta kaže svojoj supruzi ako se nekada u životu naljutim na tebe budi zadovoljna sa mnom o, raspoloži me, budi zadovoljna nemoj mi uzvraćati, nemoj da inat probudi se kod tebe Iako me nekada naljutiš, ja ću biti zadovoljan s tobom, samo na ovakav način će potrejati naš život. Samo na ovakav način će potrejati naš bračni život. Poznat vam je slučaj također Omera radi Allahu talan i čovjeka koji je došao da se požali na svoju ženu Omeru. Čovjek ima problema sa ženom, ne može nikako da sastave kraj s krajem i ide Omeru radi Allahu talan da se požali. A Omera šiba na leđima. Omer poznat je kakav. I ušao u avliju primit će se halifinoj kući, ali čuje iz halifine kuće, Omerova žena, Omeru sve drobi po redu. Nabraje, kaže, ja došao da se požalim Omeru na svoju ženu? Šta ona njemu govori? Ali uspio pokucat. I čuje otaj za vrata, govori Omer, šuti ženo, čuće nas. Neko kuca, šuti ženo, ne naprave, čuće nas. Čovjek pokucao i u tom momentu čuje. Kaže, nemo se ja šta žaliti. Njegovo stanje, ako nije igore nego moje. I ja okrenu. Međutim, Omer je čuo da je neko kucao ide da otvori vrata. I vidi ovaj zamaglio, već hoće da izlazi iz avlije. Kaže, stani, čekaj. Kuci krenuo, si trebao mene. Hajde, sad šta reći ovo? Reći li ne reći? Ne moraš nešto reći, zbog čega si došao? Kaže, Omer je, ja došao da se požalim na svoju ženu. Teško, ne možemo nikako kraj iskrajiti. Ali Boga mi kad sam se primak tvoja hamangora negmaja. Pa kaže Omer, radi Allah, šta ćeš, sinko? Ovaj život na Dunjaluku je prolazan. Živimo nekoliko vremena, kratko na Dunjaluku. Međutim, jeste, ta žena mi svašta nabraja, kao što si čuva, ali ta žena me čuva od harama. Ta žena mi sprema hranu. Ta žena mi vodi računa u mome izgledu. Odjeću mi čisti. Ta žena mi čuva i odgaja djecu. Pa, živimo na Dunjalku kratko. Saburaj, proći će to. Dakle, gledao je u one dobre osobine. Prelazio preko onih loših. Kao što je Allaho poslanika, alihi ih i salatu sam to činio. Zato je Imam Ahmed Rahimahullahutala rekao devet desetina lijepog ponašanja je u praštanju. Devet desetina lijepog ponašanja je u praštanju. Praštanju koji će popraviti osobe. Jel? A ne dakle da se osoba osokoli pa praviti još veće belaje. Zato treba nam u životu i sa našom suprugom i s našim mužem i sa ostalim ljudima da bude dakle, u našem životu ovo jedno veliko pravilo. Kako kažu islamski učenjaci, ako se ljudi u obhođenju s nama ne boje Allaha, subhanahu wa ta'la, onda se mi bojimo Allaha u obhođenju s njima. Ha? Ako se drugi ljudi ne boje Allaha kada se obhode s nama, pa nam hoće svašta reći, hoće nam skandal napraviti pred nama i pred drugim ljudima opsovati, uraditi, možda nasrnuti na nas, mi se bojimo Allaha po pitanju njih. Ne mojmo na isti način postupati postupati s njima. Zašto? Zato što lijepo obhođenje, ahlak, je ibadet, i to poseban ibadet. Vratite se na hadise i kuranske ajte koji govore o vrijednostima ahlaka, pa ćete vidjeti da je to poseban ibadet. A ibadet svaki se čini kome? Allahu džel vala. Čini se ljudima Zato ja prema tebi lijepo postupam zato što mi je to Allah naredio. Nešto se ti meni sviđaš ili ne sviđaš? Zato što mi je to Allah naredio. A žena je, dakle, najpreća da se prema njoj lijepo obhodimo. Jeli? Zato, dakle, prelazimo preko grešaka svojoj supruzi, a i ona svakako. Dakle, ovdje malo više zbog toga što je naslovljena tema, govorimo muževima, ali neka sestra ne misle jesti im se nagovorio, nek obrat, obrnu malo, jeli, Ovo se isto odnosi i na njih, ako žele da žive lijepim životom. Zato, dakle, nemojmo postupati. Ako nam nešto žena kaže, opsuje nas, ne do Allah, ali uradi nam nešto loše, osramoti nas, nemojmo dozvoliti da inač proradi u nama. Mi se bojimo, Allah, po pitanju nje. Ako žena ne zna, kažem sestrama i kažem svojoj, svojim ženama, kažem i vama, ako žene... Neće da budu svjesne hadisa da je muž ženin ili džennet ili džennem. Je tako? Došlo je u hadisima da je muž ženi ili njen džennet ili njen džennem. Dakle, hizmetu sa hizmetom svome mužu može zaraditi džennet. I sa nepokornosti svome mužu može vrlo lahko zaraditi džennem. Pa ako neće da budu svjesni tog hadisa, onda mi trebamo biti svjesni hadisa najbolji od vas, Jesu oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Najbolji od vas. Kod koga? Kod Allaha. Kod Allaha. Najbolji od vas. Kod Allaha. Jesu oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Pa nam Allah je poručuje u kur'anskom ajto u suri An-Nisa da lijepo sa ženama živimo wa aširu hunne bil maruf fa in kerihtu mu hunne fa asa antakrehu še'yan wa jeđ'alallahu fihi khayren kathira. S njima lijepo živite. Ako nešto prezirete kod njih, kod žena, možda upravo je u tome hajr što prezirajte. Možda u tome je ogromno dobro što vi prezirajte. Osaburajte, nemojte da inat proradi u vama, već lijepo postupite kada ona kada ona izlije svoj gnjez, svoj bijes na vas. Primjera ima mnogo, odužio sam, samo a, da spomenem, jer je onako korisno, šejh, veliki šejh danas, današnjice muhaddis, učenjak hadisa, ebu ishak el-Huveni hafidhullahu ta'ala, spominje koristi života sa neposlušnom ženom. Kada ima koristi u životu s takvom ženom, onda sa hajirli čestitom ženom, vjernicom sigurno da ima još više koristi. Pa nemojmo dovoditi u pitanje sve te koristi. Ha. Pa kaže, jedna od koristi u životu sa neposlušnom ženom je, takva žena postiće da što više zikriš Allahom. Sva ti kaže, sva šta ti uradi, a ti samo subhanallah, subhanallah, laj laj, laj, laj, laj, laj, pa ženu, šta ti je, laj, zikriš. Ona tebi ha, nabraja, ti samo zikriš. Pa kaže, takva te žena postiće na održavanje rodbinskih veza. Kad dnaš, kad znaš šta te čeka kod kuće, nemili ti se kući. Ne ideš kući, ideš svojoj majci. Ideš babi, ideš bratu, ideš sestri, održavaš rodbinske veze. Takva te žena postiče održavanje rodbinskih veza. Pomaže ti u skidanju kilaže, ne jede ti se ništa od takve žene. Ne pomaže ti u obaranju pogleda, ne gledaš u drugu ženu, sve su one u PDK iste. Ovako kakva mi je sad, da dođe druga, ista bi bila. Sve su one iste. Dakle, ima koristi u životu sa takvom ženom, a u potpuno drugačijom, dakle, pokornom ženom, vjernicom, zasigurno da ima još više, još više koristi. I, dakle, brojne druge osobine e, koje su bile prisutne kod Allahovog poslanika, alihi salatu usalam, kada se obhodio prema svojim suprugama, vodio bi računa u svome izgledu, mirisao bi se, jeli, uljepšavao bi se za svoju suprugu, kao što kaže Aisha radijallahu talanha, prvo s čime bi poslanika, alihi salatu usalam, odpočeo kada bi dolazio, U kuću, kada bi ulazio u kuću, čistio bi svoje zube. Kako bi poljubio svoju suprugu? Hej, kada smo mi poljubili svoju suprugu, samo tam nekad. A ovako, kad dođemo, sad vratimo se kući da poljubimo svoju suprugu, kažemo, kako si, šta si, šta ima, jesi mi dobro, trebali ti šta pomoći? Toga nema kod nas. To smo mi dobro izbrisale. Dakle, dobro vodimo računa kako se obhodimo sa svojim suprugama. Na što što je god moguće više da se upoznamo sa životom bračnim životom Allahovog poslanika alihi salatu alihi salatu ve selam onom što smo spomenuli, a mnogo mnogo više onoga dakle što nismo imali kada jeli da spomenemo. Allah subhanahu wa taala molim da nas učini od onih koji slušaju a zatim slede ono što je najbolje. Molim ga dželle da nas vrati njegovoj vjeri na najljepši mogući način, da nas poduči njegovoj knjizi i sunnetu njegova poslanika Muhammeda, aleyhi salatu ve salam. Molim ga, djelavala, da nas učini iskrenim vjernicima, iskrenim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda, aleyhi salatu ve salam. Molim ga da oprosti meni, vama, mojim vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salilahuma ala nabina Muhammedu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu ala Dolažem zašao nagradi profesora Hajrudina Hmetovića na ovom predavanju i nadam se da ćemo i o ovom predavanju nešto više razmisliti, nastojati i promijeniti u našem životu. Uh, imamo jednu knjigu koju ćemo hedisati pokloniti. Uh, ni odgovarao ni na jedno pitanje, ovo je hedija, a za vas će biti kviz kasnije. Sada ćemo klanjati jakšom namaz, desno za sestre, a lijevo za muške, za braću, da izađete. Nakon toga večera, nakon toga predavanje, najveći vođa do sudnjeg dana je Allah, posljednik sallalahu, levin, selem, od predavača, prof.